أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنائا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون مقصد سوره البقره بیاں د بیان د څلورو مسلو اوله مسله اسبات د توحید د ثابتول چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی دویمه مسله په صورت کې دا اسبات د رسالت ان د ثابتول چې الله همیشه د پر د خلقو د خیر او د اصلاح لپاره پیغمبران را لېګلې او دا غینه اخری کړی نبی علی سلامو او دا سلسلہ د نبوت او د رسالت باغه باندې ختم شویدل درېم مسله په دې صورت کې بیان کیږي jihad fi sabilillah د الله دین د پارا یعنی توحید او رسالت د پارا کوشش کول جانی او بدني قربانی ورکول کول او څلورم مسله په دې صورت کې بیان کیږي infaq fi sabilillah مالی قربانی ورکول کول د الله لپاره کړي لیک څنګه چې صورت څلور مسالې دي د غرانګي صورت په څلور برخو کې تقسیم دي اول برخه سل آیاتونه ده په دې سل آیاتونو کې اوله مسله چې اسبات د توحید دی بیانېږي دوه برخه یو سل یو نهواله یو سل شپږه بیا پورې ده پای کې دوه يم مسله اسبات د رسالت بیانېږي او دریمه برخه یو سل واه یو نهواله 235 240 پای کې جهاد فی سبیل الله بیانېږي او څلورم مسله 240 299 تر اخیره پورې تلورما برخم پای کې انفاک فی سبیل الله بایانیږیم به دا ورې سټی سلایتون د دریو بابونو کې تقسیم دا اول باب شل آیاتونو چاغمنګو ویلې په دې شلو آیاتونو کې بیان د دریو ډلو درې ډلې چې بصورت د فاتحه کې بیان شوی وي پنځو کې د مؤمنانو پنځه صفاتونه او حکم د دنیا او د آخرت او دوا کې د منکرینو دوا او حکم د دنیا او حکم د شو بیا آیاتونه کې لصفاتونه د مدري مدلې د منافقانو حکم د دنیا او حکم د آخرت بیان شو او اخر و و او چلورو آیاتونه کې دوه مثالونه د وور او د وبو بیان شو د وور مثال لپاره د منکرینو او د وبو مثال لپاره د منافقانو نني سبق کې د دې ځای نه دویم باب شروع کیږي دا دویم باب آیت نمبر 279 تر آیت نمبر نه تر شه م پورې ده یو کم چلوي خته پورم پر دویم باب کې عام خطاب د ټولو انسانانو ته پر دویم باب کې عام خطاب د ټولو انسانانو ته د تیسي خطاب د دغه خطاب د چ او ربکم عبادت د خپل رب وکي دا اصل بخطاب اصل دا ده د خطاب اصل مضبون د ده په دی باندې دلایل ذکر کړي په دی داوا باندې په دی داوا باندې دلایل ذکر کړي بیانې زواجر او تخويفات او بشارات ور کوي د فد شبهات او کوي ور سره ور سره به ان شاء په لټور باندې کو چې دی آیت کې بشارت د اودی ایت کې تخويف د اودی ایت کې داري د ایت کې دادي بیايت نمبر 23م نه آيت نمبر 23م نورستا ته آيت نمبر 23م نه وال تر نه هديړشم پوري بيان کوي د نعمتو ارباو نعمتو ولکېږي نعمتونو ته ارباو ولکېږي چلورو ته يني آيت نمبر 23م نه تر نه هديړشم پوري چلور نعمتونه شروع کی دا نعمتونه زکه بیانای چې عبادت د الله زکوکا دا مضمون چې کوم د مخکېاتون کې بیان شو یو وشتم نه وال تر یو وشتم پورې دا عبادت د الله زکوکا چې الله درمه نعمتونه کړي دا هغه نعمتونه هډیر دي پاګه کی څلور غټ نعمتونه عالته بیانای یو نه مت بیانای په اته تر اټو کې چې د نشته مش تکړه مخ کې نشوي هیڅ وجود دیناو نه دا چا پلاړوي نه دا چا اوروروي هیڅ معلوم نو چې احمد به تو کوی فایده شناخت دیر کو د چا زوي شوي د چا خپل شوي یو پهتان دیر کو یو شناخت دیر کو ولر ټول لغت نعمت دادې چې نشته مش تکړه نو کیف تکفورون بالله آیت نمبر 27م کیو وره کیف تکفورون بالله ولى انکار کوي وې والده الله باندې دویم نهما ذکر کې آیت نمبر 92 تم کې چې د ازمکه دا ټول منافع دا ټول ګټې دا, دا مستاده پر پیدا کړی انسان نو کیف تکفورون اما همغه آیت نمبر 92 تم ته راځي کېږي دا ټول خ... نعمتونه آیت نمبر 92 تم کې کی چلایوي کیف تکفورون بالله دا ټول نعمتونه دغه لفظ دا, دا راځي کېږي دویم نعمت شي لازم وکړ پولې منافي ټولې فائدې هرڅه ستاسو د فائدې لپاره پیدا کړی ما ستاسو د خیر لپاره ما پیدا کړی دی وکيفه تکرو نبی الله ولې انکار کوي څنګه انکار کوي په والي د الله باندې بیا درې نعمت بیانې په آیت نمبر 13 شم کې چې تا بابا مې په ټول ملایکو باندې معزز کړو آدم بابا چه ستا نیکو ستا پلارو آغم فریختو مانه معزز کړو نو کئی فتک فرو نبی اللہ مرتبه می دیر کرو دون غټه مقام می دیر کرو نو والین کار کوئی دالا دیو والین نو رو سر شرکوئی نو رو برابر وئی په بادت کې پسیفاتو که او سالورم نحمد ذکر کئی پا آیت او سالورم نحمد ذکر کئی پا آیت نمبر تلورم نے محمد ذکر کی ایت نمبر 10 درج بیا چستا بابا نه یو خطا شوی او ګنا نه ښه په دې باندې دې کی تفصیل <سؤال> کو چې پیغمبر ته د ګنا نسبت کول د ایمان خطره ده دې دې څخه بیا وضاحت کو بیا نو تلورم نے محمد داده چستا بابا نه یو خطا شوی او یو لغزش تن شوی او غلطی تن شوی او هغه ورته معاف کړه نو کیف تکفرون بالله ول انکار د الله دی والینه او بیا آیت نمبر اته دیرش او نه دیرش کې اخري دوه آیتونو کې ترغيب ور کوي لا او زجر ور کوي تخويف ور کوي هغه چاله چې د قران انکار وکي دا ټول باب خلاصو نو اوس په دې اول آیت کې آیت نمبر 23 پدې کې عام خطاب کوي ټول انسانانو ته او په دې عام خطاب کې مضمون دا ده دعوه دارد اللہ چه عبادت که خپل رب یو منه اوز گوره یا ایوهن ناسو او خلقو ناس کے پیغمبران دي ناس کے اولیاء دی ناس کے آ... مومنان دي ناس کے کافران دي ناس کے طور سپن انگریز، اندو، سیک، مسلمان ټول دي ټول انسانان یا ایوهن ناسو او خلقو او عبدو رب بکم عبادت کی عبادت او کید خپل رب نو سوال پیدا کی چې عبادت خوشه ويره دا الله مشرکانو خدا الله عبادت کوو څنګه وتا الله یو چې عبادت وکي عبادت خدا الله کوو لکه سورته انف... سورت انفال غوړلغه صورت انفال چې الله عبادت کوو مشرکانو آیت نمبر 15 درش نهم سپارا صورت انفال آیت نمبر 250 دهم وسی پارا سورۃ انفال وما کان صلاتهم او نه د منځ د مشرکانو ان د البیت پنس د بیت الله شریف الا مقاع و تزدیہ مگر مگر شپېلی او چکچکی مقاع شپېلی و تزدیہ چک څه مطلب ده لکه څنګه چې شپېلې او ابس کرد دانہ باز خلکو وی وی چې ار کې شید بیت الله به شپې دی بیت الله کې به چک چکې ویل نه اغه مونږه مشارک کړي دا چک چک او شپې له سره لکه څنګه شپې ویل او بس کار دې فزول کار دې ځګه خیر غنښت کنه لکه څنګه چک چکې ویل او کار دې الله د دې داموش دې دسي ابس لکه شپې ویل دسي ابس تلکه چک چکې وحل موږ ورته ثابتي کې مونږ خو کو کنه ابو جهل یاد دی دا او دبا یاد شیبا یاد مونږ کو با قاعده ابو جهل دو په نسجن کړی دي هاجان لبه خدمتونه وکول لکه صورت توبه او ګوره او 25 صورت د سور انفال 25 صورت ده ټول قران نصاب دي چې باقاعده خیراتونه وکول الله په نو ماندي خیراتونه به وکول دا ټول د ټول عبادت کې راضي کنا راضي مونږ په عبادت کې راضي خیرات په عبادت کې راضي صدقه په عبادت کې راضي جمعه جوړول آیت نمبر ولسم ګوره لسم سي پاره تو وړي سورت توبه د انفال پسې سورت ده او شروع شروع آیتونه ګورئ آیت نمبر ولسم اتم رکود لسم سي پاره ما کان للمشرکینا ما کان للمشرکینا نه دی جائز د پاره د مشرکان یا امروا مساجد الله چې آباد کې جماعتونه د الله جماعتونه عبادتول کنا الله ته وی جماعتونه ما بادوي تاسو جماعتونه بادول خیر نه درکئ او څنګه بیا بادو جماعت خبره جمعه د تساباده او چې حرام او په کینه لګولہ بیت الله شریف یو دل ډیر جوړ شویو آبادی ډیر غشیو زړه شوی و ځکه ابراهيم علی السلام جوړ کړو نه با چا ده خاص کار پکې نه وکړي لکه شوه خاص کار پکې نه شوه د مکی خلک راغون شو د نبی د پیغمبرینه مخ کې پیغمبر رښه و نه دی پیغمبر خو هغه تا پیغمبر فرښتنه و اسلام ځوانو زلمه او دغه پښتون کې د مکی ول خلک راغون شو ابو جهل او د نبی اسلام ترونه واده مکی سرداران او فیصله وکړه چېر د بیت الله شریف چیرې دا د دې آبادی زړه شوی دا لګ نه کول غواړي لګ به نه وکو نو, نو دا وکړه جرګه چې و به حرام او روپې به دي مالدار خو ډیر زیات و دا مکی مشرکان ای و روپې به حرام پک نه چاو حلال روپې چا راغون نو کټه د بیت الله کټلې په اکسونو مکسونو کې څوک لاړی د بیت الله چار کونجه کټه ده کنه دسر دسر خوا کې یو ګول دیوال تاو ده د ګول دیوالم اصل کې بیت الله ده ښا با عیننه د دې کې چا مو زو کول کنه نه بیت الله کې چا مو زو کو دا بیت الله یځه دا عربو پاتې شوی را د پیسو د نش د نشته نو وجنه د مکی د مشر چاغوز ر پیسې نه وي دا غول چکم د غځیو دا تن پات شو سر د چار کونجه چکم کوټه دا وس د یاباد کړی شو په حلال پیسو باندې دومره احتیاط وکې کو جمعه ته یاباد نن څه کوي نن خو جمعه تری د نګورې د سد پیسې دي د د رشوت پیسې دي د حرام خور دي ته نګوري بس مولا سبي چندر اقوا سره مالا پوښې مشرکان لالمشرکین ندی جایز د پاره د مشرکان یا امروا مساجد الله آباد کی جماعتون د الله شاهدین الانفسیم په داسې حال کې چې گاوی کوي پخپل زانونو باندې بل کفر په شرک باندې په دی حال کې پخپل ځان ګویم کې چې د شرک او هم جماعت آبادی نو جماعت ما پادا ولاوی اولایک حبتت اعمالهما داخلك برباد د دوه اعمال د شرک د وجنه اعمال برباد دي د خیراتونو د صدقې د جماعتونو باندې د مشرک د د خیر نه ورکی وف في النار هم خالدون او پورك بدويي هميشه انما اتوب جما تباداي انما يعمروا مساجد الله بيشكه اباداي بجماتون د الله من هغ سوق امنه بالله تيماني فاللا با باندي چيو الله باندي ايماني جما تباغا باداي موحدي ايمان يقيداي سيوي واليوم الاخر او ايماني پورز د اخرت باندي واقاموا او جاريكاي مونزا واتو الزكاه وركاي زكاه ولم يخشى الا الله او نيري گدي چانا مگر د الله نا انا ير ان کي نن سبا الله نيرشتا طول هو بابا ناري الله ناري داريږي تیر ناري غلانه ناريږي فاصا اولائک نظر دې چې دا کسان ان يكونو شیب منل مهتدین د سملار مندون نو مخکایت کې وګوره نو نسم کې وګوره اجعل تم سکایتل حاج اي غرځوي تاسو او بور کول حاجانو ته و इमारत و इमारत المسجده او اباده ول د جمعاتونو مجد مسجد حرام کمن پښان دا غچا ا امنا بالله چیمن راوړې پاللا باندې ول يوم الاخره او پرز د اخر ماندی ایتاسو حاجان لو بور کول ور حاجن خدمت کو کنه کو اجال تم شکایت الح حاج ایتاسو ګرځوي او بور کول حاجان ته لرزینم چې راتلو او جمعهتون آبادول پښان دا چای یې ګرځوي چیمن په الله دله پیغمبر د قیامت راوړې ده څه مطلب ده یعنی تازه خو یو خو جماعتونه بادوي حاجان خدمت کوي خو ایمان نشته شرک د پاکدکه او دا ایمان او د جماعت ابد فرماوي ځکه کوي دا فی سبیل الله او جهاد کوي پلار د الله کی لا یستو عین ندی برابر پنيز د الله دا برابر ندی ایمان والا او مشرک برابر ندی ایمان والا کا عمل ډیر لګي الیکبلی ځکه ایمان صحیح ده او د مشرک عمل ډیری الاینکبلی ځکه الله ایمان صحیح نه ده والله لا يهد القوم از دو عالمين او اللہ توفیق نور قیق قوم ظالمانو تا دارنگی صورت انعام تا اسلق راشه صورت انعام تا آیت نمبر یو صلو شپاق درشتا آیت نمبر یو صلو شپاق درشتا آیت نمبر آ آ اتا مسیح پارکی دیم آیت نمبر یو صلو شپاق درشتا صورت انعام اتم سپارا وجعلوا لله او ګرځید دا مشرکان دا ور مشتمکی مشرکان دی ابو جهل یا دی ودباء یا دی شیباء دی پوښو نو نن سبا مولانو دا تاسو چې دی د شرکا اغه چی دی آیاتونه موږ مانیفېټ کاوه موږ وي تخپل د آیاتونو کې فټ کېږي موږ د نه فټ کوو تخپل د آیاتونو کې فټ کېږي کومه تا آیات موږ کوټ فټ کې پوه شو وجهول الله او او ګرضی دا مشرکان الله مما د هغه نظر امېله هررسې چې پیدا کړي دی د فصل نه اللهول عام او دټارپیانونه نصبا برخه الله له برخه ګځ که نه شو ګوره فقالو نوای دا مشرکان چې هاظال الله دا برخه د الله دا, دا په مال کې او په د فصل کې دا د الله برخه ده اغلهسممه یا شلو برخه ووش نه هغه به وباصله بزه مهمه په خیال د دوی کې ولې الله و د دوی د برخه چې مامال اووباصله دا ماه قبله وله خو دوی په خیال داوج د الله قبل ولې ما نه قبله وله چ کې د خاببهوه اوګوره ووه ذالی شوورقا نه او دا برخه زمونږ د ای صداررانو ده الله برخه ستله د برخه میستله هغه الله چې شیک کړ او دغ برخه میله ل شوور کا نه زمونږ الله وي هغه زما چې صدارو هغه زما سره چې شریک کړ دغه برخې میستله نو فما کانلی شورا نو ها غ برخه چې و به زما د اېزدارانو فلا یسیرو الاله نبرسدل الاله څه که کده الله بخ بخلاص شو او بابا برخه بواه نو که غریب راغو چې مال تراکا غنم منم یا جوار مواریا بلچه او الله برخه خلاص وا مدته به وې زاه برخه خلاص شو ودا تن ناوخت راغه ال تد بابا برخنه به مشرک لدی بدی غریب لچن تن تنور کوله اغه خاص ده بابا برخوه د منجوور برخوه ده پیر برخوه ده پاچا برخوه او ګورم مخک وا کان لله او هغه چې وبد الله فهوه يسيل لا شرکایما هغه رسیده لای ستاران د دویته او هغه کدا بابا برخه بخراشه او الله برخه وا لو زه پوره او پیر براغو با پاچا براغو ملنګ براغو نو الله برخه نبی ور کول ویلی ولی وی چې الله غفر يبن له الله ختنوې کو بابا کو بډاریک ډګر کوي بابا ټک پټک دے هغه صبر نکې دومره یدا نووز ویله د بابا بېزته کوي پیک کار کی مطلب بابا دوم را وګه د حالکه هغه ولی دی نیک سره دی هغه نیک سره را وخدونه ذلیل رکړو د مشرکان اوس چې نیک سره یې ګورم بابا خفیر بابا ریکه نه یا کاکا سپ دے د ختون نیکان خلک دونه دغه زمږه ده؟ دی دی منه زمږه یقین دی او ګومان دی چې داخلك نیکان خلک ترشوي دي اولیا خلک ترشوي دي د الله دوستان ترشوي دي سیده اوس کچیر ته مونږ دا خپل ځان یو ګنانګار مسلمانانو هغه تر سیدیم نشو پیر بابا ورن سور سیدې کاکاس په تن سور سیدې لویز وان تن سور سیدې یغې دوم را عمل وکنه ما او تا سو خپل ځان برخوالو که که ما او تا ل غریب ودریږي نو ما او تا به د څه چې غریب نه برخه ایثار کو خپل برخه چمینګ برخه ایثار وکم او تا یو ګنانګار مسلمانانو نشو نشو ایثار وکنه نو بابا بچنګ په خپل برخه خفشی چې تی غریب لور کې ماننګ په زیبان دی تی غریب کې پاچا په زیبان دی خودی کی دا پچا یانو چې کوم دی غلط شی خو د خلکو ته چې نه بابا دې تباقې قبول نه درانه کړځله چې هغه یې موږ دا, دا شی بل چا دلاند شي پوه شو نو عبادت یې کو کنه کو د الله قران ثابت دي دا لا عبادت کو د الله برخې وباسله عبادت ده پوه شو چې بعضو یې عبادتول صدقه ده کنه عبادت ده منځول یې کول عبادت ده لیکن الله بیا وی چی یا ایه او خلکو و عبده ربكم عبادات کد خپل رب الله وستا سیتونه ول وستا لشنور دی را یتونه دی چای کال الله د دویر مشرکانو عمل زنه قبول ما نو ابن عباس رضی الله عنه په تفسیر ابن عباس کې یا ربكم یاي والناس او خلق وحد عبادت کی عبادت کی یومن خپل ربانا دسیدا یعنی خپل عبادت الله خالص کئ عبادت خدای الله ک خو خالص د الله نه ک بل وسره شریک پد عبادت ک بل د وسر رحمن کړه د پد عبادت ک شریک کړه د وس پد عبادت ک نو دو ربکم عبادت کی یومن خپل رب یا ای وناسو او خلقو او بو دو عبادت کی یوم نے رب کو مخبل رب لکھ صورت ہے اراف صورت اراف دا مسلہ منگا زکہ پری کو جہ اہم مسلہ دا, دا ایمان او ذکی دی مسلہ دا صورت اراف آیت نمبر نہویش نہ نح 9 مسی بارک دین اس کو فاطمہ سی بارک دین اس کو با ایتنس انشاءاللہ بلت سی ہوئی ہے نمبر 9 شو کرے چل چوی دول ورته او پیغمبره امر عربی بلکست حکم کړه ما تر زما په انصاف باندلو انصاف توحید ده چې الله صفات الله له بیان شي او د مخلوق صفت مخلوق دالو انصاف ده چې تد اول الله په حق بینصافي وکي نور نور نور انصاف کوکنه واکیمو جو وکما او حکم کړه الله چود روی خپل ځانو نه الله تا ان ده كل مسجد نه پنيز د هر عبادت لپاره مسجد نه عبادت خانه ده زکه مسجد کې عبادت وو مخلیص نه له دی نه او رامد کوي الله له مخلیسی نه لهود دی نه په داسې حال کې چې خال کوون ک لاله خپل دی نه یو الله راد کوي یا علی مد سر یا یا الله مد و پو دکه دا عبت تحخواان دغبان نه اواز کول دا بعدد دی دامه وجه اول زان را ورسیږي او پیره بابا را ورسیږي پیره په تکيه باداكار کوي او دلوي زان په تکيه باداكار کوي دامه ويا مخلص الله را مدد کا خو مخلصينه له الدين په داسې حال کې مدد کا چې خالص کون کې دی الله له خپل دینه چې خاص الله کرامت کې بل څه کو سر نه نه را مات کې دا دغه صورته زمرو ګورې یا صورت رعد د در لس مې پاره کې صورت رعد د در لس مې پاره الله ته چې خپل عبادت کې اخلاص پیدا کړي آیت نمبر 44 له هو دعوت الحق خاص الله لا چې خاص الله لا چې غدایک بل چې لا چې غدایک لایق نه دی غایبانه بل څوک الله سره په چې غکه شریک نشته له هو دعوت الله ګره دا لهوي مخکړه دي مقدم کړه دې روشه او پکاره د څه و چې دعوت الله له له الحق دا چغدا اغه تلایقه قوله مقدم کړه څه مطلب جار مجرور مقدم کړه دپار د اختصاص چې خاص الاله چغدا لایقه دې د پاره چې د کی نور خصوصیت پیدا کړه چې بل چاله لایق نه ده د سوره المؤمن ایت نمبر 14 کمه الله داوی چخل عبادت کې اخلاص پیدا کړي ان خالص الله له دا عبادت کوي سوره زمور ایت نمبر 2 کمه دغه وی الله چخل عبادت کې اخلاص پیدا کړي نو یا ایه الناس او خلق او عبدو ربکما عبادت کیو منه رب خپل د یو د یو رب عبادت کوي به تاسو ګوسه شریکوي اوس دا خدا وا ذکر شو داوه الله وکړه وس پر داو باندې دلایل وړاندې کوي الله پینځه دلایل عقلیه ګورئ الزی هغه ذات عبادت رب خو کوي زکه الزی چې هغه ذات د خلک کوم چې تاسو پیدا کړی اي تاسو پیدا کړی د یوول دلیل شو چې د الله عبادت زکه وکړه چې تی پیدا کړي ستا خالق دی تدا بابا عبادت کئ اغه تا غایبانه आवाज کئ دغه په نومه نظر نیاز کئ داغه اغه سجده کئ خپو کئ او تپروت داغه اغه اغه من د کیدو ایمان راوړی چې زماځی موارده ما ته به خیر راورسې رعایتې پې درکړې استا خالق ده وکټو چې نه خالق کوم نه ده او چې خالق دی نه ته عبادت لایق کم نه دی بیا غایبانه आवाज لایق نه ده بیا سجدی لایق نه ده بیا نظر نیاز لایق نه ده بلکې دا بابا په خپل بلچا پیدا کړی او دې معنی له ګوورې 14 سم 12 د ایتونو راول ضروري دي ځکه دې سر د ایتونو واځي حقيقي 14 سم صورت نه حل 14 سم د صورت نه حل ځکه موږ ویلو مخکې چې به ترين تفسير هغه تفسير دي چې د قران ایتونو منو شوس غزه نه خبره کوم هغه باغه څخه خوند نکي خو د کومه قران ایت راولو مور باندې په یو مساله خبره باندې هغه بخوند پیدا کړی اسو ورور مطمئنکیږي پاغیمانی غړبم اطمینان خوري پاغیمانی چې وروره خدای دا خبر کوي دا خبر د یو شخص نه ده دا خبر د خدای ده آیت نمبر شلو ګورئ والذینا اواکسان يدعون من دون الله چرامت کوي بيد الله نه لا يخلقون شيئا نشي پیدا کول هیڅ یو خلقون واو نوس ترجمه ده وېره دینم بوتان دي نو موږ بوتان پر واو نون راځي عربی کې واو نون خو اکلمن د پر رازي بوتکلمن دي و اونون جما سرج کوم تک رازی د اکل د پر رازی اکل مند څوک د غ اولیا د دتا چې تشه بوت جوړ کړي د ولي بوت جوړ کړي کنه د هوای بوت خنو حبول بابا څوک ته آدم علی سلام زو هو حبیل د شکل جوړ کړي حبول بابا نوم پیښو کوښې د ابراهیم بابا شکل جوړ کړي ابریما علی سلام دا لنګې ډیر نور نیکان خلق دغه شکل نه جوړ کړي او نه مو دا قبرونه جوړ کړي دي په خو هغه بې جوړ کړو دا غي عبادتونه وکول اكيد ما اواز غایبانه आवाज به وکول او دې بوتله د روح رازي دې بوتله د نیک بابا چې رازي روح رازي आवाज مونږ اوري او زمونږ مشکل الله لپاره سپارښت کړي الله له وړاندې کړي او ستا کې دا, دا, دا بوت پځيونه قبر شو او ما را کډره ولې قبر کې بابا روح رازي دې قبر کې بابا وي ژوند ده او دا بابا چې الله لزم سپارښتونه کوي دا بابا چې الله لوی چې په ان کې مشکل دا حل کښه بازار کو مورهولله نووا کاسان ی دوونه چرامت کې دا مشرکان مندونله لا پیدا کرده. تو ده بوتان ده بوتان لا نه لا ی خللوکوونه شي دو کوور کې خلک دی بر بوتان دي چې بوتان چشن د پیدا کړی دواون سره جمع د بوتان پر خو نه ي بوتان د پاارنوله ی خللوکو هم نه لا ی خلکوونه شي پیدا کول ه شوم په هم یو خلکوونه او دی پخپل پیدا کړي شي باب پیدا شوي دی به پیدا شو دی کور شوي دی ی خلکوون پیدا شوي چوک یاد دی اغ بابادي چېغتی الله برابرې هغه خپله بل چا پیدا کړی دی د مور پخیریده ک دغه پا خپله بل چاکری ده بیا چې پیدا شوي دی دنیا ته راغلی دغه پاه خپله بل چا کړی ده؟, ده, ده؟, ده, ده بل چا روزلی دی هم یو خلکوونه او حال چې په پیدا کړی شوي دی واتون مړ دي بوت مړي بوت مړي و بوتان دي که نهامواتون بوت مړي بړکی کی وږه صاحب کی کنه سات نیوز مړشي مبوت مر خو عاسم اخو جاندار دی نه اموات مړدي دا تی چر احمد که دا مړدي الله وی ک په قبر کې او کبوتی دا مړدي او غیر غير احیاین ندی ژوند دی سمته لب ده چې رحمت کاغه څوک چاغه ژوند دی دی الله ژوندې د امونچي داوي چې خبر کې د اموري ژوندې نه دي دا بعض خلکو دا مصاله اختلاف لري دا اسي دوی چړي منګي ا دی اسي په دې مصاله مې دومره کلک دی دا بریमाने د انجي کوي دا اصل کې خبره ده دا چې مونږه ژوندې ذات الله دی حي الحي ژوندې ذات او تاسو چې د مرګ نه بعد بابان ژوندې کو پیغمبر دم ژوندې کو الله او د مخلوق فرق شوشو او لام او لام ژوندې او مخلوق هم نه بعد ژوندې رده به فرق پوښې په اموات مړ دي غیر احیا انه ندي ژوند دي سابق نشته را ها او ما يشعرون او نه پويږي دوی ورې قرانه ايتون له را وړي نه پويږي خزکه ته ژوند دي را کنه قبر کې ستاسو خبره معلوم نه دي ژوند دي الله يو ما يشعرون شعور پکې نشته ايان يبعثون چې کله پورته کېږي د قبر نه نو قبر پورته کېږي کبر نو خو انسان پورته کی کنه ایا نه یو اسون چې کله به پورته کیږي بوت خونه پورته کیږي دیمه چې د ټوک ورات دغه د مکی مشرکان چې بوت جوړ د یو بوت جوړ او د امنګ چې د قبر جوړ د امنګ د یو ولي قبر جوړ دي نو اغه ولي منه خبر چې د مکی د مشرکان او اولیاو چې کله به زه پورته کیږم او زمون اولیاو نه خبر په قبر کې دوه خو ژوند دي دوه خو چې پوریږي پر سباندې د قران څه اوس به موږ کوو چې موږ څه خبر و منو قران خبره و منو کوي کتاب کې راغلي خبره و منو او کتاب کې راغلي خبره چالي کلي یو شيخ نکلي دا ياغه شيخ يا ده بنده واغه شيخ يا ده کراچي دا واغه شيخ يا ده مصر ده اغه لیکلي دا وځه خدای خبره لیکلي دا دا غلط نه شي کېدل و ما يشعرون دا يهود کاروخان يهود د مشایخ تقلید کوو دوکه قسمه تقلید دی یو شرعی تقلید دی او یو شرکی تقلید ده شرعی تقلید دار ہیں چې ته د قران او سنت په حدود کې یو چا تقلید وکړي لکه تاسو وګورئ دا ما تقلید کوي زما تقلید مطلب دارې چې زته تا خبره کومه دلیل د درد په وړاندې کومه تاسو یې معنی تاسو پکانه کېږي پوښئ یو تقلید شرعی ده شرعی څه مطلب چې ته د قران او په حدود کې یو چا تقلید وکړي باز خلک خلک اف, اف... تفرید کوي بعض خلک کوئی تقلید به خشت نه به خې تقلید نه مانی نو موږ تقلید چیتونه مانی نو ته احادیث شي مانیلې زګه د احادیث چان راغلي د مونږ ته راويان راغلي کنا راوي خو پیغمبر نه ده امام بخاری پیغمبر, امام بخاری پیغمبر امام بخاری دی ده امام بخاري خو پیغمبر نه ده مونږه چې امام بخاري وي دا ادي سيده مونږ وي سيده امام مسلم خپل پیغمبر نه دي او چې مونږ چې خپل امام مسلم او ته حدیث لا صحیح ویلي دي مونږ امام مسلم رحمت چې امام مسلم رحمت الله چې ویلي دا صحیح ده داغه کوم اصول دي مونږ منو هوښه امام بخاری چې کوم حدیث ته صحیح ویي منو چې صحیح ده ته تقلید شو کنه نو ته تقلید ونه کړو چې تقلید نه مانی کنه نو ته بيخي قران سره تر رسیدې نشي ځکه دا قران سره تا راغلي دا خلکو دلاري دي صحابه کرام دي او صحابهونه بعد دغه شاگردان دي لکه امام ابو نفا امام مالک دا دغه شاگردان دي بیا وروسته امام شافی امام احمد ابن حنبل بیا وروسته امام بخاري هتون وروسته راغلي دي بیا امام بخاري توڅه کاله بعد راغلي دي د نبی له ستمن وروسته نوکته تقلید نه کوي نو بیا امام بخاري حدیث ممنا پوه شو نو ایا قسم تکلیف شرکی ده شرکی تکلیف څه ده وای کیږي چې وسړې لګیا ده قران اوس حدود نه لګیا ده بهر شرکی مسلې کوي اغه اغه مسلې کوي چې اغه قران سره خلاف دي کی نه او ته منیت وینې د اپیر سمجه 24 ځمانه ما اغه د قران سره خبره خلافې ا خبره د قران سره به خېچ خلاف وي قران وبا خبره نه تسلیم وي اوله با خبره کوي ته به نه چې کوم خبره کوي دا ځمانه دې تقیق تشریكي تقیق ورې کیږي دا قران دا تقیق غندلېږي او هغه شریעי تقیق چې د قران وې وی... قران وې وی... ا پښتنه وکې د علماو <تصفح> علماونا لا تعلمون ک تاسو نه پويږي واسلو اهل الذکر پښتنه وکې د ذکر والو نه ذکر مراد دا ذکر نه الحمدلله الحمدو, الحمدو چیږي ذکر مراد علم وال قران وال چ په قران پويږي په سنتو پويږي پختنه وكيده غوينه ان كونتم لا تعلمون كثرتا سنت پويږي نو نو اول دليل الذي عباده قد الله الذي اغا ذات خلقكم چې پیدا کړی تاسو فيه پیدا کړی یا ی نه خلکو بدو عبت کې یو من رکم را خپل الله زیغا زات خلکه کومه چې پیدا کلي تاسو دا یو دلیل شو ولو دوم دلیل والله زی او پیدا کليدي هغه کسان من قبلی کومه چې مخکې نو ستاسو دا بابا خلو ان چنو نه زی موار چوکو لو وان نه پیر بابا چنو نو د پیر با نه مخې زیور پیر بابا شور د دا بچو د خصو زی مور مشپیر بابا نو کلا پیدا نو داغه نمخ کی دگزمو وار نو کته وای غنه مخ کی لوئیز وانو زموار نو لوئیز وانو مخ چې علی رضا له ونه داغه نمخ کی ټوکو کته پیغمبرونه پیغمبر نمخ کی ټوکو چې ادمه سنت خبر اوس ادمه علی سلام نو غنه الله چې الله هک ټیم کی زموار نو وسه لازموار ده په او او پیدا کلي د هغه کسان من قبلې کوم چې مخکې ستاسوو ستااس د ل وان د پیر بابا د علی ځو د پیغمبران د ډول لپ پیدا فریختي د جنناته د ټولهله پیدا کړي دي او توول د غوی بعدت ک اوله د پره د کوم ت تتكونونه تاسو و کې د لا نه انته تتكونونه یا د اتقانه دی اتقاله کېږي ځان سااتل کوی کوي ځان سره تتكون خویا دا لفظ مشتق دی د اتقانه. اتقوا الکهګي ځان ساتلو ته نو معنا بدو شي چلعلکم تتقون خامخات تاسو ځان وساتې د شرک نه تاسو ځان وساتې د بل د عبادت نه چې بل الله سر شریکه په عبادت کې او یاد ته تقون دا قوا یقوینه ده قوا یقو مطلب مضبوطول لعلکم نو معنا بدو شي چلعلکم تاسو تتقون ځان خلق په عبادت د الله باندې چله نه بغیر د بل چي عبادتونه کوي بیا پدې معنی کله کښې چا الله سره شریک نه کوي نو یا لعلکم تتقون خامخاج تاسو ځانو ساتید شرک نه ویریږي ځانو ساتي بیا شرک نه کوي الله سبحانه برابر نه کوي یا لعلکم تتقون خامخاج تاسو ځان کلک کوي په عبادت الله باندې ځان کلک کوي په توحید باندې دو دلیل بیان شو دریم دلیل عقلي دا, من داوو داوو دا آ، آ، دلیل پوتوشمن بیان کی داوا باندې خان دا وقت شیدا چې او و دوره په قوم غره دا غوره تاسو خپل تخوب جرګی مرګی خوبه کوئیګه خلک جرګی څوکي داوگیر چیکي دلیل وړاندې کوي یو څوک چې داوګيري هغه دلیل پیش کوي چې ماز دلیل داره، زه داوا کومه پنکی باندې ما ماز دلیل داره اسناد لره ما غواله لره ما دالره ما غلره ما کچور هغه داوا کوي دلی وسره نه وي ترته چې تا دلایل نیوي تا هغه مدیر غواړي اچا م چې داوه شوې ده تندر واړي زه که ته دا واه گیر چې ته خو چه مې پیش کا وړاندې کګنه ځکه بیا هغه غواړم او تاسو کېنو ما الله داوه وړاندې کړه اوس پخپر داوه باندې وړاندې کوي پینځه دا غي نه دوه دلایل بیان شو یو چې تاسو پیدا کړې استا خالق زیمه نو استا خالق زیمه زم وکه ستاسو د مشرانو دویم دلیل ستااس د مشرانو خاک زایه هغه د پیر باباغ دلووی وان هغه د زل او هغه د بل بابا بل با بعض زیمو هغه خاک ضایمه چېغ خاک ضاییم هغه پرې ده زما باید توقالوي دا دو دلیل او دریم دلیل الله زی هغه زات دی الله جاله له کوملار ده چې ګر ول ستا دپاره هر دا, دا مک فراشن فر شو زبکه دفر که دا مکه الله پور غونه ک غور غورونهوي جتونونه بوغره کې رضوان سارتي په نسبت دا عوار خلقو یو یاد ازمکه ټوله د سینوي نرمه وړيره نرم ازمکه ارګیدو ژوند د ازمکه دسي پیدا دا نه سخته ژوندم به کیږي او نور مشکل به ګل سړی او او بتن روو باسي دانه کې فصل پکې کری هغه مشکل ادم ملکی د ذات کو قدرت ده د استخلی کې کړه له وی دي چې سوچ او چا پس مکه ګرځي دیس از مکہ چې ام فرشتہ ام غورندی ام نرمه ده ام سخت ده پوه شو ټول دا, دا دریم دلیل شو چې بسمک زما اگر زللاوی زما پس مکہ گرزی الاوی و زما عبادت کړه بل چا مکہ وا و سما او غرځولې د چته اسمان چت څه مطلب چې ته برا اسمان نو ګوري ته د اسمان تاته څه خبر احساس کیږي زما په تر مانی چت ده پوښه سماحال کی ممه کې دا مونږ ویلو چې سماحال کې عربۍ کې اسمان ته نه وي اسمان وي برازیل پوښه مونږ چې بزم کوي مونږ چې خپل خپل ځان په نسبت باندې انسان په نسبت باندې چې مونږ برغورو د هر څه زمونږ لپاره اسمان ده دا چې زمونږ لپاره یو کس اسمان ده پوښه چې بهار روزي جبر دې وکړ د استوري او د المردس زګ اسمان کې څه دی که مورا اوس وګمای ولار دی آسمان کې نستوري دی څلری دی اوسنځ دی دا ټول زوب د پر آسمان دی دایمه ستاده پر یو قسم چت ګرځولای دی دسه احساس نکيږي انسان ته چې دا خلا ده انسان دې احساس کوي چې دا یو چت ده پښې یو خپل اساس کې انسان ته و سما بنانه او ګرځولې مې د آسمان چت دا څوم دلیل شو څلورم دلیل چې زماده چت لا نه ګرځي الله وی چت ما دېر کړل وانزل او راورې مینه سماي د برنه ما انوبو انزل انزال مادي ده او راورول دي معنا د او راورول دي الله مینه سماي د اسمانه ما انوبو ومتما د راورول دي وسنه الله او مونغه معنا مون معنات شي او راورې مونږ دلتا مزاري صغه استعمال کړل دځه زکه په دې ورمله د عربی چکم قائدې دي دا ګور کلي نه دي ښه اکثری دي د عربی چونه قائدې چي نه د دجبې دا په هر ځکه نه نشي فټ کوله چهر ځکه نه فټ کوو ديږي کې مراله دا مسله حل کوزا الله یوش دا مازی دا ماسېغه پخ استعمال کړي دا چر اورول مې دي څه به نه راورې مې به دا ول ذکر کوي وسا چوس نه راورې م خونی د, د, د, د, د را ورلي په خوانوو خلکې وورول دي اوزما د بر دلیل به د سر د ګټی شو دلته راور الله بعض ینو ک الله خلاف کوی د قاعددورب وزله او راور من سما اسممان نه معوب انضال په معه د پیدا کولو راي انضال په معه د راورولو راي انزال په معنا د را لل راي ل د قرآن باه کې چ کله انظال را شي وزله بیا معه نازیل کلی الله راېګلی د اللهقرورآ یا پی او چېیا باران دپ را شي نو باران خو را لګې نه باران په معه د را وورولو راځي پوه شوی او انزل نهی ده په ح ک بر شي او راورولی د اوسپ نه اوسپ راولی را وورولی ده نه هلته انضال په ماه د پیدا کوو دی خلکه پیدا کی می د اوسپ نو انزل پډی رومانومن را ي خ دا اوسو کې منول کایدزی ککی اوانزل عزی له به کورې او بهه کې او <اورا> اوری اور اوری اللہ من السماء دبرمان نو فخرج نور وباسی به په یو بوسره من السمرات دمونه رزق لكم خوراک ساز دپاره نو خوراک کاک د الله کې او عبادت دبل چا کې اما خوراک کاک اغه دبل چا نظر نیاز به غرځه دبل چا دپاره به دغی قربانی ورکه شهور قران رحمت الله علی به واکې ذکر کوله دلته وي پنجاب کې یو سړیو ملک ویاغه په کور کې به یو کندی کار کوم په شوې کندی به کار کوم دا کندی به ټوله ورځ کار وکم ګرمي و د ما سوتن روډي به وخړله ما خامہ نو ما سوتن تربر کور یو خپلوان کور وش په یال تکوله به ملک خیال شوه دي د کندی لا خذل وی دي چیرې ټوله چی ورځ نه تخراخ کا کوکی او ما خامہ کې به شپبل زیلودي په سي حساب دي وروخواته س خوانې دلته ځي او سبا چې د ښذه راغ ورتهوي د ملکه و کانه پیونه ساړی ګر او سوړه سرانداز کې ګ و کانه پونه د من کور ک کې او شپې بلځ کې کانه به چې خوری کې د الله او بعدت د بل چاکې نظر نیاز د بل چاکې اواز بل چاده کې چرا مدد شي او خور کاک د الله کې پسمکه دله ګر سمان د د لاندې ګرځي پیدا کړی الله مشران دله پیدا کړي نو فلا فلاتجعلوا دا جمله چې دا داو سمره د دلایلو دا نتیجه داو ز دلایلو نتیجه شو دلایل ذکر کړه کنه اوس دا غي نتیجه روباسي کنکلژن روباسي فلاتجعلوا لله نو مگر زو ی الله سر اندادنه په صفت د لاکه شریکان انداد د ند جمع ده او ند ویلکی کی مسلیت په صفت کې پدې خبر اکزامپل وکهورا مسلیت په ذات کې نو ویخه مسلیت په صفت کې ته چ یو سړی مثال ورکې او چا سره په ذات کې نشي ورکولې لکه ګوره زید کل اسدې زید په شان د شیر دی زبرې نو زه خدانه چې هغه شکل د زمری دی او دا لري او پنځي وي په خلقو باندې نه یو صفت د زمری دغه کې बहाدري شجاعت یا زیدن کل حمار زید کل حمارې زید په شان د خر دی نو خر خو دنج لغت وي خره اغا... مطلب چې هغه ینتدغه یو صفت دغه مسلیت ورکه یو صفت مثال ورکه چې شان د خره مطلب کومه کړله هوښه بیوکف ده ودغه انګي انداز مطلب نده نیت مطلب مسلیت په کې په کې نه ځکه د الله ون ذات یتو زاد... کم نه نه انشاء الله ون ذات بلشته هندوان نه مانی هم نه يهود هم نه مانی هغه ټول په یوه ذات بل نشته بلکه د مسلیت چې الله برابرۍ ته په صفاتو کې برابرۍ د الله صفات نور ته بیانې دا لا صفات لکه اوس ګور دا لا صفات دی غایبانه لکه تم د قدیته وب دا موږ د الله نه کو دا صفات د الله دی د صفات کوم مثلیات چاله وير کو بابا الله الله ته نه ویو الله غيو صفات موږ باوالو پ صفات کوم هغه ته مثلیات الله وی چې ما سره په کې ما ته مثال مو پیش کوی په کې زمو په کې مالا څوک ما مثال کې راو ورا انده کوي لکه څنګه چې چې جج لذي وکیل بنځي او جج لذي وکیل بنونيسي چې بچا لذي وزیر بنونيسي مطلب د بابا غانځ د الله وکیلان دي الله چې دا جج دي نه اوذ بالله وګوره انسان سره مشابهت مي... مي... ور کو الله او بچا سره برابر کو الله مشابهت ور کو وزیر بنيسي الله یو زغه هر څه خبره ما ستا نو مال خود و... و... و... واسيدي زورت شته دی دي واسيدي ذات خوغه ټکلي چې خبر ني نو فلا تجعلوا لله نو مگر جو یالله الا اندازن په صفات الله کې شریک په صفات الله کې شریک او انتم تعلمون او تاسو پوئږئ پته شي پوئږئ تاسو پدی پوئږئ چې الله اون صفات دبل چای نشته یا تاسو پدی پوئږئ چې زه شرکوم لګیا ما خو پدی پوئږي بیا ویدار دا چې د د کې نه قران مخه قران ایتونه وي په موسیمانه او منفټ کوي او د قران ایتونه وي موږ مشرکان کووي نته چوس بل را مات کینو یم مشکل که کدان ته مسلمان وی ابو جهرمان ته مسلمان و ازان ته کافر نه دو بند سجون کړي ابو جهل تانړي رجو نکړي باب زمزم بهمل تلامبل تان خمو مسلمانو کداه مسلمانۍ ته وخی نو ان تون تعلمون تاسو پوی گئے چموخه تاسو پدی پوی گئے چې الله سر صفات کې بل مثل نشته ر یا تاسو پدی پوی گئے چې موږ دا نو ګور یو بل خبر التبه لز فقه هاو کار دای دا فقه قانوندان د د قران, قرآن... قرآن او د سنت حکم قانوندان هغه تفقه هاوی لیکي په اسانه جواب کي په قران منغو یو کوم دا قانون په هدي قانون پوه دي فقه ها فقیه چا د وی لیکي کی چاغه په قران او سنت باندې پوي جوهر سوچي داغه ا مسائل د رواسي د سنت نه کسم قسم ځکه مختلف حالات راځي کنه زمانه بدلي کی نو زمانو سره مختلف حالات راځي نو قران سنت گخار چھ ہر چھی نشترے اغا تفصیلیاتا ردا فکی چلہ دا قران سنت کی سوچ کی وا تفصیلیات روبا سی دا گینم د فقہاؤ طریقہ دای چاوی او داوا ذکر کی او پدا اغا داوا مانی دلائل ذکر کی صحیح دکنا نه؟ کو قران دلتا کار کڑے دا. اول داوا ذکر کڑا بیا پاری مانی دلائل ذکر کڑا پینز او دمنا تہ کو منا تہ کا چاتوی لکھیگی منطیک چې کو په منطیک با چې پوهږي پوه شو نو د مناطیکو کار دهوي چې غو اول د لایل زیکر کې غو اول د لایل کر کوي که کتاب ل او خبره کوي او اخره کې بیا نتیجهه د لا روباسي دا د منیک طرقه ده د منطقیانو اول د لایل زیکر کې په یو لب بیا آخریر ک دغه د لالو مسله ر... نتیجهه وبااسې رو کنژ روبااسسي پوان دغه طریکم استعمال کړی ده اوول دلالتج کرکړه بیا خیر کداغې نتیجې رو باسلام چې خالق دی الله دی د مشرانو خالق دی الله دی د زمک الله پیدا کړی دا اسمان الله پیدا کړی دی باران الله راوري او خلق دروباسي نو الله سب بالمشرک و د دې دلالو نتیجې رو باسلام چې بل و سم شریک و وس نو دا آیتونه په دې کې مونږه اول کې داوا او پنځه د لایل او اخر کې څماره د لایل مونږه ویل اوس ګور بیا یا اي وناسو او خلکو و هو بو دو ربكما عبادت کې یو نه خپل رب الذي ها غات خلقكم چې پیدا کړی تاسو او بو دو ربكم لانه خلقكم عربي کې درشي په دې وجه چې پیدا کړی تاسو زك الله عبادتك والذين او عبادتك د الله والذين او پیدا کړی دي هغه کسان من قبل کوم چې مخکې تاسو نه دي تاسو مشران باباگان ټول الله پیدا کړی دي لانه خلقا خلقا من قبل کوما په وجه د الله په باټو کې شیطان مخکې خلقا هغه پیدا کړی دي لعلكم تتقون خامخاج تاسو ويرې کې د الله نه ځانو ساتي د شرک نه يا خامخا تاسو مضبوط کړئ ځان د الله په عبادت ماندی او درم درې لکلي الذي اغاظات عبادتوکای الذی دغه ذات جعل لكم ولرده چې ګرځول تاسو د پارز مکفراشن فرش دغه په فرش ګرځي وسماء بنانا او ګرځول د اسمان چته دا دلیل وانزل من السماء او راورید اسمان نه مانوب فخرج به روباسی په دې وبوسره من السماء د میونه رزق لكم خراق تاسو د پارا نوست نتیجه روباسی د دې تفریق کوي ورماندي چې فلا ت دلو نتیج ده چې فلا تجول الله نو الله سره اندا په صفت د الله کې شیکه په صفت د الله کې له د الله بل چالمه نو د الله غونه صفت بل چاالمه ویررکه وانتون تعالونه او تاسو پوېګې په خبره چې الله غې مسیت د تاسو پهې پوه چې الله غې صفت د تاسو په پوهږ چې موږه ش